Nya ord. Period. Perioden perioder. Bokar. Bokade. Bokat. Förvånad förvånat förvånade. Låter Lät. låtit Ser efter. Stämmer. Stämde. Stämt. Icke rökare. Icke rökaren. Varsågoda. Meny. Menyn. Menyer. Populär. Populärt. Populära. Möjligt. Så tidigt som möjligt. Annars. Rekommenderar. Rekommenderade. Rekommenderat. Specialitet. Specialiteten. Specialiteter. Föreslår, föreslog, föreslagit. Beställer, beställde, beställt. Friterad, friterat, friterade. Sötsur, sötsurt, sötsura. Sås, såsen, såser. Äggsoppa. Äggsoppan, äggsoppor. Stekt, stekt, stekta. Blandad, blandat, blandade. Grönsaker. Önskar, önskade, önskat. Jos. josen, joser. Måltid, måltiden, måltider dessert, desserten, desserter, mätt, mätt mätta, kontant, kontant, kontanta, ger, gav, gett, Drix Dricks, dricksen, nota, notan, notor, rätt, rätten, Rätter, maträtt, dagens rätt, inkluderar, inkluderade, inkluderat, bröd, brödet, bröd, kokar, kokade, kokat, potatismos, potatismoset, spenat, spenaten, biff, biffen. Biffar, stuvar, stuvade, stuvat, svamp, svampen, svampar, bacon, baconen, baconet, gravar, gravade, gravat, halstrar, halstrade, halstrat, våffla, våfflan, våfflor, Trycken trycker, brygger, bryggde, bryggt.